Lecțiunea de zi C053 va debuta cu prilejul citirii versetului 34 al capitolului 7 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni în care vom intra de îndată după ce mai întâi de data aceasta pentru episodul apetisant am ales să dau citire unei poezii semnată de Millie King sub titlul Eu nu te-am părăsit iar Kamoto are Amintirile frumoase sunt durerile Trecute. Eram puternic, tânăr, plin de farmec, mergeam cu pasul dârz de semizeu, și când, pentru întâia oară, te-am întâlnit venind în drumul meu. Aveam atunci o inimă fierbinte și nea puternic doruri clocoteau. Visam să fiu îndrumătorul celor îngelunchiați de cei ce stăpâneau și să-i conduc pe calea fericirii spre mult visata libertate pace, să liberez pe cei robiți de viață înnăbușiți în strâmta carapace a resemnării. Doamne, ce de vise! Și cât de crud din ele am fost trezit, când unul câte unul, ca și fumul, s-au spulberat și nu s-au împlinit. Am înțeles atunci că doar în tine eu voi putea găsi desăvârșirea, că în tine adevăr iubire, pace și libertate își au împlinirea. Și te-am urmat fără de șovăire, sorbind sorbind ți minunată, înțelegând că fericirea lumii și mântuirea ei ne este dată prin tine doar. Și am renunțat îndată la lume și mirajul mincinos. Dar n putut să fac un pas spre tine, că șarpele, vrăjmașul cel hidos, s-a și evit pe calea mea cea nouă și m-a lovit cumplit și fără milă. M-am proșcat cu amara lui o travă, bătându-și joc de starea mea umilă. Eu totuși te-am urmat și mai departe, oricât de crunt pe drum am fost lovit, și cu dispreț eu mi-am întors privirea când cel ispititor mi-a oferit plăceri și aur, faimă fără margini, puteri să stăpânesc peste popoare și tot ce poate să ofere lumea ca lucruri care au vreun preț sub soare. Dar când văzu că nu-l iau în seamă, că doar în fața ta mă umiresc, că te urmez pe cale chiar de-i și lui să mă închin, nici nu gândesc, turbăvărsând venin, scântei și flăcări și multe piedici puse în calea mea, sperând că mă voi potigni vreodată în lațurile de capcane ale sale. Văzând să credința mi necrintită și că, deși sărac și prigonit, că ori și câte piedici împresare eu te urmez, sus necontenit, mă a în temnița cumplită și ani de rândul tinerețea mea în întuneric foame. Chinuri grele, încet, fără nedejde, se scurgea. Iar când pe laviță, răpus de boale, zăceam și te chemam necontenit, satan venea strigând mi rău și cinic. Ești prost, Iisus de mult te-a părăsit. Eu sunt acel ce te-a adus în coace, de zeci de ani te țin aici legat. De ce, deși te rogi fără încetare din starea asta grea, nu te-a scăpat? Deci, recunoaște că sunt mai puternic și îl părăsește pe Isus al tău." Și multe, multe îndoieli de acestea mi-a strecurat în inimă cel rău. Și ars de febra suferinței grele, cu tine mă certam plângând nespus. O, zimii, unde sunt dragostea și mila de care în tot vorbeai mereu, Isus? De ce? De ce mai părăsit Isuse? Mai lepădat? Mai rău ca pe har, pe el tu l-ai iertat într-o clipită, însă eu strig la tine în zadar. Atunci mi-ai apărut străpuns pe cruce, privindu-mă cu o milă negrăită, în timp ce fața ta era scăldată în lacrimi și o tristețe nesfârșită. Apoi cu o voce blândă, obosită, ai zis, Crezi oare că te-am părăsit? Uitat-ai că și pentru tine anume pe Golgota în chinuri am murit? Păcatele comise chiar de tine, ce atâtea victime au semănat, au fost piroanele ce țintuit -ți au pe cruce trupul meu nevinovat. Și când plătești un preț atât de mare pentru un om, înseamnă că îl iubești. Și atunci, crezi oare, s-ar putea vreodată să-l uiți sau ai putea să-l părăsești? O, nu! Eu am fost de zi de zi cu tine, cu tine închis, cu tine schingiuit, cu tine orice chin sau foame, sete, în fiecare zi am împărțit. În lumea asta veți avea necazuri. Ți-aduce aminte odată că am rostit? De aceea, capul sus și îndrăznește, astfel eu lumea întreagă am biruit. Trezit ca dintr-un vis urât, pe dată mi-am amintit de tot trecutul meu, cum tot voin să fac și bine și dreptate, călcatam legea dragostei mereu. Mi-am amintit păcate multe, grele, pe care în sușirile socoteam, cât rău făcut am unora odată, dreptate socotind că împărțeam. Și am înțeles că, dacă tu, Isuse, păcatele de mult mi le-ai iertat, eu sufăr totuși încă pentru ele, căci oamenii nu iartă niciodată. De atunci am așteptat fără cârtire și, iată, ca venit și ziua în care sunt liber iar, din nou colind pământul, din nou sunt mângâiat de caldul soare. Azi nu mai sunt chiar tânăr, iar spinarea... Mi-e părul mi-a albit, dar inima Iisus îmi cântă vesel, căci niciodată nu mai părăsit. Amin. Ceea ce mi-a plăcut mie cel mai mult din poezia aceasta este strofa în care Mântuitorul se arată credinciosului trecut prin atâtea greutăți și îi spune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 ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile. Versetul acesta ne dezvăluie un adevăr foarte mare pe care îl putem cuprinde deja cu logica noastră, adică când Dumnezeu l-a dat pe Domnul Isus Hristos, a plătit prețul suprem, prețul cel mai mare care l-a avut și credeți că după ce a plătit atât de mult, ca să ne facă copiii lui, va plăti acum ceva mai puțin ca să ne aducă împlinirile pe care le-a avut în vedere atunci când l-a dat pe fiul său pentru noi? Adevărul este că așa de multe ori, copleșiți de durerile și suferințele cu care ne confruntăm în viață, uităm atât de lesne, prețul nespus de mare care l-a plătit pentru răscumpărarea noastră și pentru că pierdem din vedere acest preț, nu putem să înțelegem cum de ne lasă totuși să trecem prin suferințe. De îndată însă, ce ne amintim de prețul nespus de mare pe care l-a plătit pentru răscumpărarea noastră, ne înviorăm și în ciuda suferințelor durerilor pe care le înfruntăm, Înțelegem că și acestea au un preț nespus de mare înaintea lui Dumnezeu în vederea desăvârșirii noastre, că adică după ce a plătit atât de mult ca să ne răscumpere, nu va plăti cu nimic mai puțin acum pentru a ne desăvârși. Iar dacă durerile acestea sunt partea noastră de acum, înaintea lui sunt tot atât de scumpe și de trebuincease pentru desăvârșirea noastră, pe cât de scumpă și de trebuinceasă a fost nevoia răscumpărării noastre din păcat și pierzare. Nu e așa că este un gând minunat și un tonic cu adevărat puternic pentru a ne înviora în timpul grelelor noastre suferințe Și în timpul perioadelor de întuneric Prin care, dragii mei, trebuie să trecem Da, trebuie să trecem prin toate acestea Pentru ca El să-și poată duce la bun sfârșit Lucrarea pe care a început-o în noi Și să ne poată da un loc cu adevărat fericit Pentru toateauna împreună cu El Cu Domnul Isus Hristos, cu Duhul Sfânt și cu toți cei care vom moșteni împărăția slăvită a Lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim frumos în numele Domnului Isus pentru felul minunat și tainic necuprins de mintea noastră în care ai ales să ne răscumpere din păcat și să faci din noi copii ai tăi. Mulțumim că din nou ne-ai amintit. Că toate împrejurările prin care trecem în viață, toate durerile, toate pierderile, toate suferințele, toate situațiile pe care nu le putem înțelege, nici cum, toate perioadele de întuneric și crizele din viața noastră, toate acestea la un loc. Sunt așa de necesare de desăvârșirii noastre pe cât de necesar a fost să-L dai pe Domnul Isus în vederea răscumpărării noastre. Mulțumim că și de data aceasta ne-ai amintit și te rugăm să ne ajuți acum, ca pe timpul ascultării programului acestuia de radio, să găsim mai mult curaj și mai multă înflăcărare în a te lăuda pentru tot ce-ai rânduit pentru noi. Numele tău să fie cinstit, slăvit și lăudat pentru dragostea nespus de mare, pe care ai arătat-o Și nu înceteți nici o clipă Să o arăți pentru noi Amin Fiți voioși Fiți voioși Totdeauna Lăudând Pe Domnul Măre De ne-ncredem Puternic În Domnul Nu ne vizem Nici când nici un... Stânga, Cea pe care suntem noi divizi, vizoios, noi suntem oda una de Isus, de Isus. O Haideți acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 34 al epistolei lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 7, dar pentru întregirea înțelesului o să dăm citire începând cu versetul 29. Aici, cuvântul lui Dumnezeu, prin pana apostolului Pavel, ne spune astfel. Iată ce vreau să vă spun, fraților. De acum, vremea s-a scurtat.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 iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. Făcând o aplicație spirituală a acestui verset, o să spunem că ceea ce îți stăpânește inima, aceea este nevasta sau bărbatul tău. Inima creștinului adevărat trebuie să fie stăpânită numai de Hristos, el trebuie să fie bărbatul ei 100 la și pentru el trebuie să trăiască tot timpul. Din clipa când noi ne-am întors la Dumnezeu, primind prin credință harul mântuirii, din clipa aceea nu mai suntem ai noștri. Cuvântul Domnului ne spune, voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Orice răscumpărat al Domnului este, într-un sens vorbind, o fecioară, care se îngrijește tot timpul de lucrurile mirelui ei. Chiar când se folosește de lucruri pământești, are în vedere tot interesele și lucrurile mirelui ceresc. Gândul și dorințele ei, ale unui inimii unui credincios, sunt îndreptate numai spre iubitul inimii ei către Hristos, acela care i-a dăruit viața veșnică. Deși versetul amintit pare să aibă în vedere numai ceea ce este fizic trupesc, totuși noi ne vom ocupa mai mult de ceea ce este duhovnicesc, deoarece cuvântul Domnului este Duh cum scrie la Ioan 6, cu 63. Și dacă latura duhovnicească este bună, atunci și latura trupească va fi bună. Cine are sufletul de fecioară, în sensul că își dorește în toate lucrurile împlinirea mirelui a Domnului Isus Hristos, acela va avea și trupul curat și sfânt. Cine nu are sufletul de fecioară, adică în afară de Domnul Iisus Hristos iubește și lumea, iubește și plăcerile sale firești, cine nu are un astfel de suflet fecioară, chiar dacă ar fi necăsătorit cu trupul, nu se va îngriji nici atunci de lucrurile lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu va lua în seamă starea trupului. Sfântul Vasile cel Mare zice, adevărata fecioară este curăția sufletului. Numai cine este despărțit prin credință de lucrurile lumii, numai acela este fecioară pentru Domnul Isus mirele ceresc. În versetul următor, versetul 35 de la 1 Corinten 7, apostolul Pavel face limpede următoarea idee. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Cunoașterea binelui este tot atât de însemnată ca și viața. Numai cine cunoaște binele și îl trăiește în toate laturile lui și-a găsit statornicia și fericirea vieții cu adevărat. Necunoașterea binelui înseamnă nesiguranță, întuneric, tulburare și moarte. Vă spun lucrul acesta, zice Pavel, pentru binele vostru. De multe ori în epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre bine și stăruie asupra înțelegerii și înfăptuirii lui. Iată câteva locuri unde amintește problema binelui. La Romani capitolul 2 cu versetul 7, la Romani 12 cu versetul 9, la Galateni 4 cu 18, la Faptele 10 cu 30 și 8. Numai după ce cauți binele și îl cunoști, îl poți înfăptui, te poți păzi de rău și poți fi folositor semenilor. Binele poate fi înțeles numai când este pus în legătură cu Dumnezeu și cu aproapele. Legătura dintre om și Dumnezeu și dintre om și om poate da temelia înțelegerii și înfăptuirii binelui cu adevărat. Cine caută să înțeleagă binele numai din punctul său de vedere sau din punctul de vedere al grupului din care face parte, nu va putea înțelege sau înfăptui binele. Adevăratul bine este nepărtinitor. Pentru lup este bine să mănânce oaia, pentru oaie însă este răul cel mai mare. Binele este ca Dumnezeu, este însuși Dumnezeu, cum vedem la Matei 19, cu versetul 17. Cine vrea să înțeleagă și să înfăptuiască binele, trebuie să se contopească prin credință cu Dumnezeu și atunci nu va fi egoist și părtinitor. Binele adevărat apără și fericește viața tuturor părților, căci nu se poate numi bine, acela care face să sufere una dintre părți. Binele presupune verbul a da, a da din tine însuți pentru folosul apropelui. Numai cel lepădat de sine însuși poate înțelege și înfăptui binele. Numai când renunți la valori, câștigi valori. Sau, așa cum am mai amintit de curând, ai cât dai, câștigi cât pierzi. Și trăiești numai cât mori. Numai cel lepădat de sine, deci, poate înțelege și înfăptui binele. Prin lepădarea de sine, omul nu numai că nu scade, ci crește infinit. Așa cum stropul care se leapădă de sine prin contopire cu marea, devine el însuși mare. În lumina aceasta, haideți să citim din nou versetul. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Tu, copil al lui Dumnezeu, fratele meu, numai când ești ascuns în Hristos prin credință, poți înțelege și înfăptui binele față de orice făptură, numai atunci ești nepărtinitor și sfânt, numai atunci poți sluji Domnului fără piedici. Când ținem necurmat pe cruce firea veche, când interesele lui Hristos sunt și interesele noastre, atunci putem deosebi binele de rău și îl putem înfăptui cu toată siguranța. La versetul următor, la versetul 36 din 1 Corinteni 7, Apostolul Pavel vine cu niște sfaturi practice, zicând dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dragii mei, când te miști în hotarele orânduirii lui Dumnezeu, nu poți păcătui orice ai face. Când însă părăsești aceste sfinte hotare, păcătuiești la tot pasul pentru că însuși locul unde te miști este țara păcatului. Chiar când vrei să faci binele, săvârșești tot păcat dacă nu ești în hotarele orînduirii lui Dumnezeu. Căsătoria este o sfântă rânduire dumnezeiască și cine se căsătorește nu păcătuiește. Credința îl aduce pe om în hotarele lui Dumnezeu și aici nu poate păcătui. Fără credință însă, orice om, oricât de bun ar părea, este în afara hotarelor dumnezeiești și deci vrăjmaș al lui Dumnezeu. Și cine este vrăjmaș al lui Dumnezeu, este vrăjmașul binelui. Căsătoria este sfântă și se păstrează sfântă numai dacă se face de pe terenul credinței. Credința dă valoare vieții noastre pentru că ea ne duce în Dumnezeu, care este izvorul tuturor valorilor. În afara lui Dumnezeu nimic nu-i bun, nimic nu are valoare, nimic nu poate da fericire adevărată. Credința aprinde și păstrează focul dragostei pe altarul sufletelor căsătorite. Fără credință nu poate fi dragoste adevărată. Sfântul Apostol Pavel, vorbind credincioșilor, spunea că pot face orice, tot ce vor când e vorba de căsătorie, căci sunt în afara pericolului de a păcătui. Ei sunt în hotarele lui Dumnezeu pentru că credința i-a adus aici. Fie că se căsătoresc, fie că nu se căsătoresc, ei sunt ai Domnului. Pentru Domnul faci ori una, ori alta. Pentru fiii credinței, Dumnezeu are toate harurile, dar nu are niciun har pentru cei care nu vor să primească harul credinței. La versetul 37 din 1 Corinten 7, Apostolul Pavel spune, Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fica sa feceară, face bine. Hotărârile bune nu sunt de niciun folos dacă nu pot ajunge la împlinire. Spântul Ioan deol spune că drumul spre iad este pardosit numai cu hotărâri bune neîndeplinite. Una din condițiile principale pentru ducerea la îndeplinire a bune este libertatea. Fără libertate în acțiune, orice hotărâre bună este sortită în frângeri. Orice constrângere înseamnă moartea hotărârii bune. Dacă ești nevoit, adică legat de ceva, nu mai poți lucra cum vrei, nu mai poți să-ți aduci la îndeplinire hotărârile bune. Sunt piedici din afară și sunt piedici din lăuntru în viața omului care nu-i lasă libertate în acțiune. Cele mai grele sunt piedicile din lăuntru. Iată de ce Domnul Isus mai întâi îl eliberează pe om și apoi îl trimite în lucrarea sa. Omul robit de păcat, de o învățătură străină de adevărul cuvântului lui Dumnezeu sau de duhul unei grupări religioase ori de duhul lumii, nu își poate duce la îndeplinire hotărârile bune pe care le-a luat ca să slujească lui Dumnezeu. El mai întâi trebuie eliberat și nimeni nu-l poate elibera decât marele eliberator, Domnul Isus. Să nu mai fim robi nimănui. Așa ne dorește Mântuitorul nostru, așa ne poate trimite în lucrarea lui, așa ne putem împlini toate hotărârile bune. Piedicile din afară, când este vorba de a trăi o viață sfântă după voia lui Dumnezeu și de a lucra pe ogorul Evangheliei sale, nu sunt grele. Ele pot fi ușor biruite. Să nu avem piedici lăuntrice, aici trebuie să vegem. Orice hotărâre bună poate fi dusă la îndeplinire dacă suntem liberi în lăuntrul nostru, dacă piedicile păcatului sunt date la o parte, cum spune la Evrei 12.1, și dacă piedica învățăturii mincinoase sau a Duhului străin nu ne stau în cale. În ceea ce privește versetul amintit, în legătură cu căsătoria, tatăl credincios, Poate să-și păstreze fica fecioară dacă și ea vrea să rămână în felul acesta, deci dacă piedica nu se așează în cale. Cum zice, dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobot să lucreze cum vrea, să-și păstreze fica fecioară. Dragii mei, cine vrea să înțeleagă adevărul, va ajunge să înțeleagă că dacă dă la o parte piedicile lăuntrice, va putea ajunge la înțelegere și în această privință. Domnul ne vrea să fim eliberați, să vrem și noi același lucru. Iubiți ascultători, cu prilejul acesta aducem la cunoștință încheierea programului C053, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână partea fiecăruia care se deschide să le primească. Amin. Dumnezeu slăbitor noi nchinăm Și te slăbim Azi și vecii Vecii lor Ce fărie Îți schistim. Noi te binecuvântăm Și te lăudăm Când te dau și Sfânt Doamne și săr, Noi te nine, și, și te lăudăm ăm te nou și, și săfă dăm